Глава друга Тепер о сьомій ранку мене вже будила дзвінка. Здається, гораз занурилася прямісінько в хмару, і все довкола було вкрите вогкою парою, теплою. Попри пхенькання дзвінки, ми зробили ранковий прорух, як і годиться істинним українцям. Купатися не наважувалися, бо ось ось мав шурнути дощісько. Із жарину вчорашнього вогнища знову розвели багаття і поставили кипіти воду. На сніданок – гречана каша із залишками тушинини і трохи хліба. Так ми і поснідали. Доїли засохли спеці хліб, розмочений у чаї, і лежали на капі, розглядаючи небо, випробуючи його безмежне, як нам видавалося, терпіння. За кілька хвилин ми зібрали пожитки, скрутили спальники, спакували наплечники, взулися нарешті у мертензи і рушили додому. Кінець другої глави. Oh no, yeah.